Кто-то не взвело тело a nepreletel. Prišiel o a neporodil. Zomrel a ešte stále nezdedil. Nech počúva našu pravidelnú piatkovú reláciu. Vítam vás, milí priatelia, pri druhom vydaní Relácie. Ahojte. Dlho sme sa nevideli, dlho sme sa nepočuli, tak to dnes trošku napravíme, ale len trošku. Náš prvý vstup nás zavedie do New Yorku. Téma síce otrepaná, gangstry stále isty istý i mrakodrapy stále rovnako vysoké, ja viem, ale... Ale... Čo som to vlastne? No nič. Dvere na Mercedeske s policajným znakom sa prudko rozleteli. Na decentne úzke sedadlo sa vtlačil 200-kilový ohnivý policajný inšpektor Buffalo Bill. Zahučala sirena, majak sa bláznivo rozkrútil. Action! Stop, stop, stop, stop! Zabobujme ten telo. Späť, hej, hej! Máme, máme, šefe. Fačko. Modré. Bude dobré, nie? Aké modré, aké modré, Harry? Kde je ten tvoj zmysel pre zodpovednosť, Harry? Nevieš, že zelený fantom zase nepoužíva modré fačko? Prečo nie? To je predsa dobré dlo. A je poriadne drahé, nie? Taký fajn šmiek, aké zelený fantom by sa kľudne mohol umývať aj modrým, no nie? No a prečo ho asi všetci volajú zelený fantom? No. Nenapaluj to v poslednom čase, Harry. No, zelený, no čo ti to hovorí? Zelený! Zelený... No... ...nevyzeral v poslednom čase najzdravšie. Zelený preto, lebo zásadne používa zelené fačko, Harry. Aha, tak preto! A ja som to naozaj nevedel, šéfe. Tak poďme! Action! Go! Go! A počkaj, počkaj, Turntail, pustite toho psíska dovnútra. Ideme! Pes naskočil, dvere sa zabuchli a policajná Mercedeska sa svištivo rozutekala po mokrej asfaltke nočného mesta New York. Zelenému fantomovi po strachu všetkých pokoja milovných bank odzvonilo. Jeho legendárny prípad práve zverili najschopnejšiemu šéfovi newyorskej kriminálky Buffalo Billovi. Prehľadol chyby, ktoré spáchali jeho neschopní kolegovia, odhalil, že takého zločinca, ako je zelený fantom, nemôžno dolapiť inak, než na mieste, kde sa zdržiava najčastejšie v kúpeľni. Po niekoľkých polhodinkách divokej jazdy sa policajvágn zastavil pred mestskými verejnými kúpermi. Stop! Sme na mieste! Tu určite bude! Poďme, Tantile! Omyl. Nebol tam. Bola to chyba. Taký fanšmeker ako zelený fantóm sa predsa nebude člapkať vo verejných kúpeľoch. Svišťali ďalej. Keď tu zrazu, Tantile zavil a vyskočil otvoreným oknom priamo za jazdy. Stop! Stop! Tu sme! Tu určite bude! DROGESTORE! Po slovensky drogéria. Kopa ľudí, všetci kupovali drogy. No, celý New York. Turntile sa predil dopredu, skočil medzi kupujúcich a zahryzol sa predavačke Mary do nohy. Pri ďalšom policajnom šetrení sa zistilo, že mala vo vrecku dve krabičky zeleného fačka. Zaistilo ju pre istotu. No, Buffalo Bill sa nedala prešívať a tak sa išlo ďalej. Policajná Mercedeska blúdila po nočnom New Yorku ešte celých 24 minút, kým konečne zastala pred tým správnym miestom kto by to bol povedal taký nenápadný, obyčajný činžiak na dverách by tu číslo 15 na druhom poschodí stálo, že John Green Phantom vtrhli dovnútra najprv zazvonili potom sa spôza dverí ozvalo moment, sprchujem sa hneď to bude, ešte uteráčik už som tam otvoril, vtrhli dovnútra zaistili ho, odzbrojili ho zobrali mu uterák chytili zeleného fantóma Legenda skončila. No proste typický New York. Gangstry typický. Mrakodrapy typické. Ja viem, ale... Čo sme vám to vlastne chceli povedať? No nič. Morning. <laughs> Prosím, čo si dáme? No tak, na úvod by som si... Alebo viete čo, prineste mi jedálny lístok. Samozrejme, hneď to bude. Výber bol bohatý. Kým som celý trojlistový jedálny lístok ima bežne prezrel, vytratili sa z miestnosti aj tí poslední hostia. Len si pešte aj s prázdnymi žalúdkami. Pomyslel som si v duchu, prehrýzajúc sa cez krkolomné názvy slaboviditeľného xeroxu zamagórská šabľa porovičkou pálená a písťu to môže byť dobré ježiš ale tá cena 67,30 no ideme ďalej misa správnej výživy turzova misa, misa labužník ale to je pre dve osoby je sice pravda že kila na tie dve osoby mám Hle, peňazí nie. Kominárske gul O, fuj, to sú sviniary, chudá kominár. Už vidím, že si tam poradiť u odborníkov. Ponuka dňa. Hm, drotárska kapsa. To je ono. Ale čo to vlastne môže byť? No, uvidíme. Pán hlavný? Tak pán hlavný! No, no prosím, pán si už vybral. Áno, áno, tu na tú drotárskú kapsu. A, a prosím vás, čo to vlastne je? No, viete, ako by som... Ja som tu len 3 mesiace a ešte sme to nemali. Aha. No tak, ale... Čo potom vlastne máte? No tak, viete, máme vyprážený rezeň s oblohou, ďalej rezeň s oblohou, ďalej... No a to je vlastne všetko. Ale je dobrý ten rezeň, fakt. No, hovoríte rezeň a vyprážený rezeň? A aký je v tom vlastne rozdiel? No tak, vyprážený rezeň, to máte, to je tam taký ten... Ale viete čo, e, ja vám to zistím a o chvíľočku som späť. A čo vám teraz môžem ponúknuť na pitie? No, ako som vás už spoznal, veľa toho asi nemáte. Doneste mi pepsinu. Áno, hneď to bude. Nebolo to síce, hneď. Ale po piatich minútach sa opäť objavil nesúc pekne zarosenú dvanáctku jubilejného. Už z sa mi ospravedlňoval. Iste, <laughs> prepáčite, pepsi došla a tak som vám tu tá pivečko. Hmm, musím vás sklamať, som tu autom. <laughs> No, nič toho, veď nakoniec vypijem ho sám. Ozaj, aby som nezabudol na tie rezne, tak vypražený rezeň je plátok mesa pražený na rošte. A ten rezeň? No, to je skoro ako vypražený rezeň, ibaže... Ten nie je pražený na rošte? Ale no, je, no prečo by, ale... Už no, ale... je medzi nimi vôbec nejaký rozdiel. Ale samozrejme... 3,20. Viete, to je máme tak rozlíšené, aby sme napríklad, ak si niečo dá rezanie, neučtovali vyprážené a tiež, tiež naopak. Viete čo? Ktorý je nocnejší? Rezeň. No tak mi jeden prineste, ale pokiaľ možno čo najrychlejšie. Služobníček zmizol, ale iba na chvíľu. Doparoma vy máte smolu. Predstavte si posledný rezanc jedla pred 5 minútami kuchárka. Ale samozrejme máme ešte vyprážený s oblohou a no, dohodneme si, že bude drahší iba o 2,10, keď už ste takto dopadli. No, čo už s vami? Som už v tretej reštaurácii, sem s tým rezňom. Je tu však ešte jeden taký malý problém. Viete, tá kuchárka zjedla z poslednou porciou rezňa aj posledné zemiačky. A chcete tým snáď naznačiť, že už nemáte žiadne zemiaky? Ale máme, ale viete, tie si chcem zjať domov pre svinu a pochybujem, že by vám chutili, viete, to sú také viac mené odpadky. No, to sme dopadli, tak čo mi priniesiete s tým rezňom? Z rezňom? Že ste rozumeli, rezeň už nemáme. No tak, čo máte pre Boha? Vyprážený rezeň predsa. No tak, čo mi donesiete s tým vyprážaným rezeňom alebo nič? Ale ako by nič sa predsa nede. je si vyprážený rezeň len tak sám. Samozrejme, donesie vám oblohu. Oblohu si stržte, viete kam. A okrem nej? No tak, príbor, obrúsok, tak to poznáte ako všade. No tak to vám teda pekne ďakujem za takú ponuku. Idem radšej preč. Dovidenia. Vlastne s Bohom, lebo si už v živote nevkročím. Počkajte, panie, a čo to pivo? Čo s pivom? Aké pivo? No, kto zaplatí to pivo? No, pivo som tu vôbec, predsa vôbec nepil. No, nepil, nepil, ale objednal. A vlastne objednali ste si pepsi ale tu nemáme, a tak som vám pivo, neschopíva. Buďte rád, lebo ja vlastne, no, je lacnejšie už ísť na 6:20. Pred ste ho vypili vy. A keď ste tu autom, tak keď som ho už doniesol, tvoj, tak ty 6:20 zabalam vedúceho. Jen ja nechce paslíka on Jen ať si dá, co Ať se chudák malej, tak jednou po mně. Všechno platím a tak o co vlastně kráčí. Jídlo je nejlepší lék na lásku. V tom letom mám už trochu školu. Když jsem ho našel, jeho život vysel na vlásku. brhnul se v zoufalosti ze stolu. Srdce má rozervané na hadry. Projednu se paslici ze sádry. Byla ta krásná, až se věřit nechtělo, jako by ji uplácal sám Michelangelo. Nosil jí rybí sové korálky, Koukala nepřítomně do dálky. Tak velkou láskou jich udák zahrnul, že by se jí kámen nad ním ustrnul, ale sádra ne. Tak prosím nechte toho Ondřeje, jen ať si dá, co hrdlo ráčí, když už mu osud vlásce zrovna dvakrát nepřeje. Všechno platím, a tak o co vlastně kráčí, ať jsme velký nebo maličký, na jedný lodi všichni plujem. Koukejte, jak mu jedou laskonky a chlebíčky, než končit s životem, je lepší dostat průjem. Srdce má rozervané na pro jednu paslici ze sádry. Byla ta krásná, až se věřit nechtělo, jako by uplácal sám Michelangelo. Nosil jí rybízové korálky, koukala nepřítomně do dálky tak veľkou láskou ich chudák zahrnul, že by se jí támen nad ním ustrnul, ale sádra ne. Milé a kolegovia, viem, že i vyžijete žijete tuto s nami na internáte a tak určite veľmi dobre viete, že so zdravou je práve najlepšie. No a tak, ak ste náhodou dnes večer dopadli podobne ako naši dvaja kolegovia v predchádzajúcej scénke, Nevešajte hlavu. Nič sa nestalo. Je tu totiž ešte jedna možnosť. Tuto medzi nami na tomto internáte žije s nami aj jeden dobrý človek, Dobrý človek, ktorý vie veľmi dobre variť, pretože vychodil už štyri vysoké školy a to už človeku predsa len čo si dá. No a tento dobrý človek, kuchár, trojnásobný doktor, raz inžinier, meno však by vám nič nepovedal, vám teraz ponúkne fantastický recept na fantastické jedlo. Tak si vezmite cerusky a papier a vy, pán doktor inžinier, prosím vás, pomaly viete, my ostatní ešte len študujeme. Na sledujúcich chvíľach sa dozviete podrobný recept na prípravu vynikajúcej pochúťky slovenskej kuchyne. Táto pochúťka sa nazýva Roast Beef a la Chesterfield. Je to veľ, jedlo veľmi chutné a tak trochu pripomína našu slovenskú domácu kapusnicu. Budem hovoriť pomaly, robte si zápisky. V prvom rade treba chuť. Lebo kto na našu pochúťku nemá chuť, nech ju ani nerobí. Ale kto by si ju predsa len pripravoval, vyslovene bez chuti prečo mu ju nedoporučujem. To bude totiž úplne bez chuti. Tak, chuť si odškrtneme, oheň. No, oheň je veru dôležitá súčasť, povedal by som, dôležitá súčasť varenia. Bez ohňa totiž si napríklad ani nezafajčíme. Ale to odbočujem, právime sa k tej našej pochúdke. Oheň možno získať viacerými spôsobmi. Za najstarší sa považuje tá historka s Prometeom. Neviete, keď ho tam... Ukradli mu oheň alebo čo a potom nejako tak a orle. A to si nepamätám a to si nepatrí. To je však, bol som priam, priam starý a poznáme aj novšie a modernejšie. Napríklad dva kamene. No alebo dve dreva, keď ste na búšti, a kde napríklad nemáte kamene. Ja aj potom ale tam nebudú ani drevá. A to je jedno. Drevá proste dva kamene, najlepšie malé, s veľkými sa zle manipuluje. Urobíme buch, buch, to ako jeden kameň o druhý a prvý o druhý a druhý o prvý a Oheň na streche, no keď to robíte na streche, ale nedoporučujem to robí na streche, lepšie je napríklad indie. Pomerne jednodušší spôsob získavania ohňa na prípravu roast beef a Chesterfield ponúka závod zápalkáreň Smrčina národy Podnik Banská Bystrica. Tam sa iba škrtne a už tam to plábola. To je taký najbežnejší spôsob. Tak len by sme mali, no a ešte som zabudol plynový a elektrický sporák, ale to sú také tie, no... No proste treba šetriť a predstavte si, že by teraz celé mlyny vybehli na kuchynky a začali si pripravovať rozbív ale chestertill, to by bolo ekonomicky neúnosné a tak. Ja aj to, to zaznie. One no. si môžeme odfajknúť. Máme tu ďalej ako jeden z dôležitých potrieb správneho kuchára nádoby. Nádoby na varenie samozrejme sú rôzne od malých, cestuje stredne veľké až po kotly. Záleží len na vás, ako si vyberiete, ale upozorňujem, je tu jeden malý. Problémik. Totiž na 150 g Rose beef a Chesterfield, ktoré je asi tak pežne 150 gramov je jedna porcia, potrebujeme totiž až 10 litrov vody. S tým treba kalkulovať. Dobre. K nádobám neoddeliteľne patrí aj miešacie zariadenie. To sú tie šelaké lyžičky a tie... také. Keď varíme pre celú bunku tých 10 hladných krkov, mne to máme 100 litrov, no a to už je pekne veľký vandel. Na miešanie používam, teda ja osobne, už dosť často a už dosť dlho kamarátu, gitaru. No, je veľká, pekne tvarovaná a pri práci hádže tie najkrajšie tie oné akordy, napríklad maj., no ale občas aj ismol Ismolde Vetsuz, ale fakt iba občas, to je nezabudnem. No a to je vlastne všetko, Rozpis surovín, ako aj presný návod na prípravu tejto pochúďky Rose B. a Chesterfield prináša kuchárska kniha Cooking and Bowling in Nowadays, ktorú majú skoro všade. No bohužiaľ, iba v Anglicku skoro všade. Man sucht man den stundenlebenden hier in der Zeit der Dunkelheit, jetzt in 20. Jahrhundert. Sie, die ihn kennen könnten, müssen sofort ihn suchen, ihn sofort hinsenden, in den Packet packen und was weiß ich noch was für ein Düngmenü machen. Aber sofort, ja, wissen Sie. Denn es ist sehr wichtig, dass der Karl wird von einer Frau gesucht Besser gesagt, von einem Mädchen, das ihn, wie sie sagt, sehr gut kennt, aber wer weiß ja, nicht wahr. Leute sind sehr verschieden. Sie sagt, dass er... Wie sagt man das? Naja, sie sagt, dass... Aber Was? Sie es schneit einfach so, als ob sie ein Kind kriegte, also was machten sie an meinen Platz, hatten sie vielleicht eine bessere Idee? Also, wer hat ihn gesehen? Wer hat ihn getroffen? Sagt ihm, dass er sehr sofort, sofort hier bei uns melden sollte, äh, dann was sollen wir mit einem schwangeren Mädchen machen? Sie weinen sie ruf nach Gottes Willen, ja, mein Gott. No a pre vás, ktorí rozumiete trochu nemecky, teda tam trošku uznajte, čo robiť. Situácia skutočne veľmi nepríjemná. Dúfam, že sa to dobre skončí. Anna. Raz na záchode som v sebe objavil telepatické schopnosti. Práve som čítal jeden zaujímavý článok na túto tému v Maďaku a asi som sa môc sústredil, alebo čo? Lebo zrazu ako tak sedím a čítam o prutikarstve, hľadaní podzemnej vody pomocou prútika, sa stalo niečo, čo sa normálne teda vôbec nestalo. Zahučali vody, zaburácali potoky. Podobno mnou to zasičalo a prút čerstvej pramenistej ma oblažil na, no, teda na oboch poloviciach. Záchod spláchol, prebehlo mi mysľov, sám od seba, alebo že by... Ale to hľadám, nie, ja preto nie som nejaký takýto telepat, ale skúsim to ešte raz. Plne som sa sústredil na spláchnutie VC. Nádrž sa medzičasom opäť naplnila a len čo som zavrel oči, opäť som pocítil ten stlastný pocit niečoho nového, nepozvaného, novoobjaveného na mojom, no, na oboch poloviciach. V ten deň som už svoju pôvodne nevinnú, uprimnúťskú potrebu veru nedokončil. Zkresla totiž vo mne nová myšlienka uplatniť tajúplné schopnosti na niečom životodárnejšom, na niečom, na niekom, na ferovi. Fero ležal na posteli a spokojne odfukoval. Práve sa totiž vrátil z vyčerpávajúcej vojny. Spíš, spíš, ale dlho nebudeš. Sústredil som sa. V mozgu sa mi vynárali prvé myšlienky chuchvalec s vzplanul okolo mojej hlavy a začal prúdiť smerom k Ferovi. Fero, ferko, počuješ ma zatiaľ slabo, slabú špale moja je stále silnejší. Prichádza k tebe, už ma počuješ jasnejšie a jasnejšie. Spánov ťa prechádza, vonku už švitá. Prvé ruče svetla sa dotýkajú tvojich viečok. Budík o chvíli zazvoní, musíš vstávať. Nechce sa ti spať. Viečka, viečka už nevieš udržať zatvorené. No tak sa nedia. Otvor Otvor. Otvor. Otvor. Fero naozaj otvoril viečka. Jeho ďalšia činnosť však bola nepochopiteľná. Zrejme som stračil vládu nad svojimi vlastnými myšlienkami. Fero sa pozeral, ako vyjavený, stal, obul si papuče a blábolil niečo ako klúd, kľud, krúžil okolo mňa v konštantnej vzdialenosti. Hravil, že to sa stáva, ale že mám preca kočku, tak nech neblbnem. Sústredil som sa ešte raz. Uvedomil som si, že Fero nemôže za to, čo hovorí. Musím skoncentrovať svoje myšlienky, ale hlavne nesmiem stratiť nad ním kontrolu. Vystrel som k nemu ruky, zjasnil pohľad. Musím ho teraz opäť uspať. Chce sa ti spať. Si umrný, poď. Láhni, láhni si naspäť, láhni. Fero bledol a ustupoval k dverám. No, no tak, tak, chce sa ti spať, počuješ, spať, viečka, viečka ti klesa, nevládzeš už ďalej, nevládzeš, nevládzeš. nevládzeš. Ale Fero sa už držal kľučky, otváral dvere a bol preč. <laughs> Ešte sa asi neviem dokonale sústrediť. Mávol som nad Ferom rukou a zohol som sa po trenírky, ktoré som si v tom zmetku ako si zabudol obliecť. Ešte dnes nie trápne, keď začnú múci periodické splachovanie nášho záchoda a radostné výkryky svojich kolegov, ktorí pri ňom objavujú svoje telepatické schopnosti. Žične kratšie a o to teda zdravšie ahojte skončilo. Už iba dohrá záverečná znielka a bude po ňom. Pripravili ho Vierka, Miro, Šaniu a Števo.